אני? שומע רק רדיו תל אביב, כל הזמן! למה? נשמע לי הכפתור של התחנות ברדיו, באוטו! שלום, כאן יהודה אבו דיניוק. רציתי להזמין אתכם בחופשת החג לפארק השעשועים החדש שלי. היי, יהודה פארק! כן, היודה פארק! הבלוי מועדף על כל המשפחה, נמצא ליד אגני החימצון ואפשר לזהות אותו לפי דגל ישראל בכניסה שבמרכזו יש חצי פיתה עם נשר. בואו ליהנות במתקנים החדשים. ביודה פארק תוכלו לנסוע ברכבת במהירות האור. תשאלו מה זה מהירות האור, מהירות האור זה הזמן שלוקח לאור בחדר מדרגות להיכבות. הופעות של אומנים שהן גם הפתעה, ובאמת תהיה לי הפתעה אם יבואו אומנים. טרסטים! רז כספי גדול למי שיתקן את הגלגל ענק ויוריד את המשפחה שלי דוכנים בואו לירות בברווזים אמיתיים וכך לתרום לתעשיית הפוך בארץ שפריץ האימה והרכבל בואו להתחמק משפרצות בשפריץ האימה וברכבל תוכלו לנסוע בפחית ענק של קולה ולהרביץ מוכטות על אנשים תמימים שאמרו להם שהם בשפריץ האימה ספינת פיראטים בואו ליהנות בספינה עם פיראטים אמיתיים ביי, יגנבו לכם את כל התכשיטים ובסיום ההפלגה אפשר להצטלם עם הטוקי הטיל בואו לטוס איתנו לירח בטיל המשופט שאין בו יותר ריח של קי החלפנו את הדשא על הקיר ורק הסרט המסריח נשאר עדיין כי הקסטה נתקעה רכבת השדים בואו לראות את אשתי קמה בבוקר לאמיצים ייכנסו אל מבוך הסכוכית שרבים נכנסו ולא יצאו ממנו נפגשו שם נעדרים, אנשים וספינות שחשבתם שמזמן נעלמו. בואו לדפוק את הראש במבוך הזכוכית! פריק שואו! בואו לראות ילדים עם שרואלי מנגנים בגיטרה, בחופש, ומעשנים נובלס. אטרקציות, אישה עם זקן. בואו לראות את אשתי קמה בבוקר. בסיום הערב כל הילדים מוזמנים למסיבת ניקיון. תודה למאזינים, מיודה שמאחל חג שמח לכל בית ישראל.